людська нужда, наші муки, може тої кулючі дріти, за яким я була в Німеччині. А тут кинулася вся Волга перегороджена, і Волгодон, і Куйбишевська ГЕС. Там були ще з Біломорського Балтійського каналу, і з каналу Москва-Волга, до самої смерті за колючим дротом. А ще далі, кажуть, вся Азія оплутана тим дротом, і степи. «І тайга, і тундра. Що ж це таке, Миколо? І де йому кінець?» Я пригорнув її, погладив м'яке волосся. «А ти допитувалася, навіщо я везу тебе в цю пустелю? Людині треба забратися в таке місце, де не дістане її ніякий уряд. Я вже давно задумав, як тільки ти з'явишся, украду тебе усього світу і сюди». А Коли б ти знайшов мене взимку, однаково припровадив би сюди. У сніг і мороз? Ми б розтопили з тобою всі сніги. А тоді? А тоді поїхали на агростанцію. З цим райським куточком її не зрівнятися. Та все ж, ти побачиш, головне, людей там небагато, і жити вони не дуже заважають. Є паталашка, є щериця, є ляпка як вони гіді. Прямі були кривоногі, були ведющі і сліпі. Наше ж з тобою щастя, що там професор Черкас. Мабуть, він страшенно дивується, що я так довго не вертаюся, бо про те, як я тебе крастиму, я не сказав навіть йому. Божевільний. Все тіло в ранах, а він, поки голова на плечах, ніякі рани не страшні. «Вище голову, мала! Поцілуй мене, коли хочеш, щоб я тебе поцілував!» Повернути хоч на день те, що вже ніколи не вернеться. Юність, молодість, незатьмарене щастя. За на цілих шість років ми з Оксаною все ж відсвяткували своє весілля. Саме так. «Весілля, а не свайбу», як колись казали в Зашматківці. «Свайбу справляли тут восени» коли золотилися листя на деревах і, мов би, вистеляло золотом довгу путь для молодожонів. Гуляли цілими тижнями, гриміло все село, в грандіозній бервистій опорі брало участь старе і мале, вироблений за тисячоліття ритуал, витримувався з не меншою ретельністю, ніж урочиста церковна служба, оглядини, сватання, бояри, короваї, Шишки, розплітання коси, сумні пісні, розлуки з ріднею На останні гулі, викуп нареченої, вінчання Кількаденнє гуляння до першої ночі, після першої ночі П'яна радість і п'яні сльози Музики і танці до знемоги І пісні стеляться, як зелений барвінок Ридають і сміються, злітають у небеса до самого Бога. Як почалися колгоспи, свайби вмерли. Душа народу зляканого зіщулилася, а тоді, мовби би, і зовсім вмерла. Яскрава свайба замінилася невиразним весіллям, схожим на загальні збори з президією, трибуною, промовами, червоним сатином і скляною карафою з водою. Одружувалися не хлопці і дівчата, а трактористи й ланкові, пастухи і свинарки, тваринники і доярки. Перед самою війною, мов би, у перечутті страшного лиха, почалися у колгоспах безкінечні бенкетування. Та не були це щедрі частування, які йшли ще з далеких віків, а вульгарне пиятика колгоспного начальства – голови, бухгалтера, кумірника, бригадирів, усіх їхніх, Прихвоснів і пропивали вже не так, як той чумак у Києві на риночку, що пропив воли, пропив вози, пропив ярма, ще й занози, і все чумацьке добро, а роздринкували колгоспне добро. Коли я в травні 41-го приїхав після училища додому, мати, яку недавно призначили бригадиром колгоспу, кинулася до мене з каргами. Ти ж тепер, сину, красний командир, поможи людям, бо доведуть нас до розріння. Сталін почав